السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي اما kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa kan dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. ini adalah malam ganti bagi minggu lepas yang saya terlupa. Saya minta maaf banyak kepada ikhwah yang menanti untuk kelas kita berjalan tapi saya terlupa sungguh. Serius saya terlupa. Ah malam tengok apa tengok telefon berpesan. Sebab kebetulan kita punya apa Ahad saya apa pula dengan satu bulan satu tu Ahad So, jadi kita kalih uh, Ahad tu sentiasa ke depan daripada uh, hari Sabtu. Mana Sabtu minggu ketiga, Ahad minggu ke <laughs> Sabtu minggu apa? Sabtu minggu ke Ahad minggu ke-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berikan pahala kepada siapa menanti dan, dan insyaAllah kita akan sambung kelas kita pada malam ni uh, Berkaitan dengan tajuk uh, apa kita kita lumatulul i'tiqad apa uh, bekalan uh, uh, uh, kepercayaan lumatulul i'tiqad uh, al hadila sama dengan rasyat namba tunjuk ke jalan uh, yang memberi yang memberi hidayah kepada jalan petunjuk. Baik. So malam ni kita akan sambung kepada uh, bahagian ke fasal kita yang masih lagi uh, bersambung eh, berkenaan dengan sifat-sifat uh, Allah subhanahu Subhanahuwataala. Yang ni kita kelewathi kita bincangkan itu kita ambil berkenaan masalah sifat kalam. Sifat kalam dan pada malam ni insya-Allah kita akan ambil faal uh, satu bahagian Ruh Ruh ilu'yatul mukminin ila rabbihim yaumul yaumul kiamati. Penglihatan orang-orang beriman kepada Tuhan mereka pada hari kiamat. Ini di antara akidah atau akidah yang ada pada ahli sunnah wal jamaah, tidak pada ahli kalam dan juga ahli mu'tazilah serta sebahagian besar golongan apa golongan-golongan asy'ariyah yang yang terkesan dengan mu'tazilah punya fahaman. maksud so, mereka tak percaya tentang melihat atau dan mereka mentakwilkan yang takwilan yang, yang yang lari daripada kehendak Quran dan sunnah Nabi sallallahu Baik. Kita uh, kat sini uh, uh, Tisawa Salatin 39 Wal-mu'minuna dan orang beriman Ya rawnarabbahum fil akhirati Mereka akan melihat Tuhan mereka pada hari kiamat nanti uh, bi Abu Sarihin dengan perlihatan mereka Wa yazurunahu Dan mereka akan menziarahinya Wa yukallimuhum dan dia akan berkata-kata kepada mereka Wa yukallimuhum mereka berkata-kata kepadanya Kalau Allah Ta'ala Surah Ta Al-Quran Nasr Al-Qiyamah ayat 22-23 wujuh yawma idhin nadirah ila rabbihana nadirah wajawajah pada hari berkenaan Wajah-wajah pada hari berkenaan uh, bergembira berbahagia ila rabbihana nadirah kepada tuhannya ia memandang waqala ta'ala ta'fiman surah al mutaffifin ayat ke-15 uh, kala innahum ar rabbihim yawma idhil lamahjubun tidak sekali-kali sesungguhnya mereka uh, pada hari berkenaan uh, daripada tuhan mereka pada hari berkenaan akan dihijab okey jadi berkata uh, Imam Makdasi rahalah 4.40 falamma hujiba haula'i fi sukti maka apabila uh, hijab mereka itu pada keadaan kebencian bila Allah Taala murka Allah Taala tutup mereka hijab mereka halang mereka melihat kepadanya dalala 'ala al-mukminina yarawnahu fi hali ridha Ia menunjukkan kepada bahawa orang-orang beriman akan melihatnya pada keadaan redha wa illa lam yakum bainahum bainahuma farqun jika tidak tidak ada di antara mereka itu orang beriman dan orang kafir itu sebarang pembezaan. Sebab dua-dua tak dapat melihat Allah SWT terhijab daripada Allah SWT. Dan Allah SWT tersebutkan, tidak sekali-kali mereka, daripada Tuhan mereka, pada hari berkenaan akan dihijab. Maksudnya orang beriman akan dibuka hijab. Baik, tidak dihijab. 41. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sada Nabi SAW. Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamara. Sehingga kalian akan melihat Tuhan kalian. Sebagian kalian melihat akan bulan ini La tudamuna fi ru'yatihi Tidak kalian bersesak sesak berhimpit-himpit pada melihatnya Hadisun sahihun mutafakun alih Hadis yang sahih Jadi sepakat di atasnya oleh Bukhari dan Muslim Okay Dan kat bawah tu terangkanlah hadis ni uh, Sebenarnya hadis yang mutawatir daripada para sahabat Nabi SAW Okay Okay baik Hadis melihat Al-Tan lah Baik Isnawar, Isnawar Ma'in 42 Hal dasbihon lil royati bil royati lamar i lalil la mar i bil mar i. ini penyerupaan pada penglihatan dengan penglihatan mana macam mana melihat bulan macam tu lah akan melihat Allah bukannya menyamakan yang dilihat itu bulan itu dengan Allah. Okay? Faiz ta Allah taala syabihalah wafu oleh nabi roh. Kena orang tiada Keserupaan untuk yang tidak ada bandingan tidak ada bandingan. Okay penjelasan. Roeytullah fil akhirati melihat awatanghir akhirat. Nah, ini penjelasan Syekh Muhammad Rahimahullah ya. Dia kata ru'yatullahi mustahilatun. Melihat Allah Taala di dunia adalah mustahil. adalah benda mustahil. Dia kaulihi Taala li kerana firman Allah Taala kepada Musa alaihissalam, "wa talaba ru'yatullahi." Dan dia telah minta uh, ru'yatillahi, melihat, eh, "wa qad Dia telah minta untuk melihat Allah. Dalam surah al Araf, kan, dia kata hari ini, kayfah, kay, "Rabbi arini kaifa ka'rbi arini andur ilayki." Asra al-Arafa ayat 14 3 kan 142 143 Allah tak nantikan Musa kata dia hari ini ambur ilaik tunjukkan aku kena lihat pada kau Allah tak naja kau akan lihat kau tak akan lihat aku ini yani di dunia tidak dilihat ini di dunia ni ada persoalan apa tentang tajuk lan nafi untuk selama-lamanya di dunia bukan di akhirat Maka okay, ini ada-ada jawapan yang sangat jelas di eh, dikatakan daripada ulama' berkenaan masalah lan ini bukan maksud nafi dunia, nafi akhirat sebab nafi dunia macam orang kafir di dunia tak nak mati eh, dia dia tidak mahu mati takkan mengimpikan kematian Sedang surah suratul al-Baqarah akan uh, uh, kata-kata Qul inqan asilakum udara ul-akhirah katakan Muhammad Kal, kalau, kalau, kalau, kalau ada untuk kamu, negeri akhirat khawali satam min dunin nas oh, khusus untuk kalian, tak ada untuk manusia lain fa tamanna al mauta impikanlah ke kematian engkau uh, tuntung hmm. kalau kau semua benar orang kata walayni tamannahu abadan bima qadmas aidiyin katakan mereka impikan kematian memimpikan ia itu kematian dengan sebab apa di kerja dengan tangan mereka tapi bila di akhirat mereka impikan kematian mereka bintak kalau boleh boleh mati tapi tak akan mati okey baik ah uh, okay. jadi okey saya sami ni kata al anda kena faham eh man waratullah fil akhirati ataupun melihat dan melihat Allah taala di akhirat di, akhirat di akhirat Sabi tatun Dia adalah sabit Bil kitabi wa sunnatu wa ijma'i salafi Dia adalah sabit dengan kitab Sunnah dan kesepakatan Salafu salih Al-Allahu ta'ala Sunnah wa ta ta'ala surah Al-Qiyamah 22-23 Ayat tadi Hujuhin yaum'a idh Nadirah Wajah-wajah pada hari berkenaan bergembira Ila rabbiha nadirah Pada waktu hanya ia memandang Pada Tuhan ia Tuhan wajah-wajah berkenaan Dia akan memandang Waqala ta'ala ta'ala ta'ala Surah mutafifin Ayat 15 belas, Kalla innahum ar-Rabbim ya ma'idin la mahjubun. Tidak sekali-kali semua mereka, daripada Tuhan mereka pada hari berkenaan, pasti akan dihijab. Kita falamahu jibal fujaru anru' yatihi. Maka apabila dihijab orang-orang yang jahat, orang-orang yang membuat jenayah, okay, membuat kejahatan daripada melihatnya Allah Ta'ala, Dalla ia menunjukkan ala ala'anal abrara, Bawa orang buat kebaikan, Ya raunahu, mereka melihatnya. Wahillah lam yakin baynau muafarqon jika tidak tiada tidak ada di antara orang beriman dengan orang kafir sebarang orang yang jahat dan orang yang buat kebaikan sebarang sebarang pembezaan Sedangkan kita tahu pembezaan apa dunia dengan hari akhirat atau kehidupan <coughs> keadaan mereka yang autala adalah tidak serupa. Kalau diberikan hukuman pada yang yang apa yang yang apa yang ingkar yang buat kejahatan dengan tak dapat melihat maka pastinya yang beriman akan melihat. Okey وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر فيكalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian, kalian melihat akan bulan la tudamu na fi ruqyatih. kalian tidak berhimpit-himpit tidak bersesak-sesak pada melihatnya muttafaqun alayhi hadis pakati ke atasnya oleh Bukhari Muslim wa hada tashbihu liruyati ini adalah penyerupaan bagi penglihatan dengan penglihatan macam mana kita lihat Uh, bulan macam tu kita akan lihat Allah ha, Lihat eh Bukan, uh, bukan La lil mar'i bil mar'i Bukan menyelupakan bulan itu dengan Allah Ya'an Allah alaih saka mislihi syait Kerana Allah tak ada Tak ada serupa Dengan-senyia suatu pun Wa la syabiha lahu wa la nazira Tiada yang sama uh, Yang yang serupa Dan tiada yang sebanding Tiada yang sebanding Wa ajma'al salafu Dah telah berjaya Bersepakat salafu soal eh Ala ru'yatil mu'mina alillahi ta'ala Ke atas melihatnya Orang beriman kepada Allah ta'ala Dunal kuffari Ha, tidak orang kafir. Bid ayat ثانيati dengan dalil ayat kedua. Itu ayat 15 surah Al-Mutaffifin. Okey. Ya rau ya rau no ya yarawun Allah fi kiamati. Mereka akan melihat Allah Taala pada pentas-pentas kiamat. pentas pentas kiamat? Ha, itu ketika, ketika ketika apa ketika apa pengadilan ke atas mereka. ketika waktu persoalan pada jawapan apa pada pada persoalan amal wa ba'da dukhuli jannati serta sesudah masuk syurga kama yasha Allah taala sebagaimana dikehendaki oleh Allah taala wahya ru'yatun haqiqiyatu taliq billahi dan dia adalah penglihatan yang hakiki yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala yang balik pada asal kumpulan yang menafikan sering kerana terikut dengan falsafah mereka duk sibuk kata kalau bertempat dia makhluk. kali Allah ta tak dapat dilihat sebab tu kumpulan yang kata Allah taala tidak di mereka semua kumpulan yang sama yang mengatakan yang mengatakan Allah di mana-mana tak berdepan tempat. itu adalah kumpulan yang sama yang menafikan pilihan Allah Subhanahu taala di hari akhirat nanti. Walaupun dengan jelas nas-nas Quran dan hadis Nabi Sallallahu alaihi serta kefahaman para salafus soleh menunjukkan pilihan Allah Taala di kiamat nanti adalah benian hakiki. bukannya benda apa benda-benda kiasan ataupun benda benda benda, benda metafor. Kita kata wa fasarha ahlut ta'til dan ahli pengabayan sifat-sifat Allah menafsirkan ayat Quran yang kita baca tadi bahawa bi al-murada biha ru'yatus ru'ya bianna dia adalah melihat ganjaran Allah ini maksudkan dengan melihat adalah melihat ganjaran Allah kali okay. Allah lihat ganjaran Allah au anna al-murada biha ru'yatul ilmi wal yaqin adalah au yakni yakin adalah, uh, adalah penglihatan ilmu dan yakin bukan penglihatan uh, pandangan tapi penglihatan pengetahuan dan juga keyakinan kan saya macam orang kata saya lihat Uh, saya saya yakin. Mana tak nampak. Tapi dia kata. Uh, so dia kata macam tu juga berkaitan dengan orang yang kata melihat Allah Ta'ala pada rakyat nanti. Wah, dia kata, wana رُدُّ alaihim. Dan kita menjawab uh, atau menolak kepada mereka biar tiba-tiba dia takwil ta Allah ni dengan pengambil kerajaan takwilan pertama itu melihat uh, ganjaran dan juga apa, apa, apa, pahala Allah Ta'ala masa سَبَقَ فِي الْقَوَانِ تَرَبِيْهِ <بِعَتِي> Dengan apa yang telah dalam kaedah keempat. Yang ini, benda tu tak pernah. Itu bukan zahir daripada pengertian tidak ada kefahaman salaf macam tu Dan maka tidak ada satu nas yang sahih pun menunjukkan kepada pengetahuan itu Ubi Atibar Ta'awil ta Lissa ni dengan pengambilan keadaan kedua Itu Penglihatan yang dimaksudkan itu adalah Ilmu dan yakin uh, Wabi Zalika uh, Wabi Wujuhin dengan itu Dengan apa yang uh, Dalam apa kaedah keempat Itu benda tu tidak ada Daripada salaf al uh, Tidak juga datang Apa Tidak bertentangan dengan zahir nas dan tidak ada dalil yang sahih yang menyokong pendapat tersebut. Okey, dan, dan bentuk keempat dia kata anil ilma wal yaqin. Dan dengan bentuk keempat kita tolak yang tiga tu dan dengan bentuk keempat adalah uh, ilmu dan yakin ni hasilul bil abrarr fid dunya wa sayasul lil fujjar fil akhirati. Buat ilmu dan yakin ni bahawa akan terhasil dia terhasil bagi orang yang baik di dunia. Sebab tu mereka bekerja, beramal, melakukan perintah Allah Taala uh, dengan dengan bersungguh-sungguh kerana di dunia mereka dah yakin. Mereka tahu dan yakin. Tapi dalam masa yang sama, untuk orang yang uh, jahat akan terhasil juga untuk mereka ilmu dan yakin di hari akhirat. Nampak neraka, tengok malaikat, nampak semua galur kesesatan Allah Taala sediakan, nampak semua apa yang disebut oleh, oleh Al-Quran Al-Karim. So untuk mereka terhasillah ilmu dan yakin juga. So di mana <laughs> pembezaan di antara mereka dengan orang beriman? so realiti dia dia adalah bukan yang dimasukkan oleh al-Quran Karim tidak juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey itu yang kita tolak balik. Baik. Seterusnya. Fasal okey berikutnya. Okay, tajuk kita tentang tu habis eh. Tajuk berikutnya adalah faslun faslun fasal al-qada'u wal qadaru. Al-qada'u keputusan wal qadaru ketentuan. Qada' dan qadar keputusan dan ketentuan. Okey faslun fasal ومن صفات الله تعالى dan dari sifat-sifat Allah Taala annahu fa'alul lima yurid bermaksud dia amat melakukan terhadap apa yang dia kehendaki apa dia nak dia pasti akan buat la yakunu shay'un illa bi iradatihi dan takkan terjadi sesuatu kecuali dengan kehendaknya wala yakhruju shay'un min al-ma'ish ba'an Dan datang akan terkeluar sesuatu pun daripada masya'atihi kehendaknya kemahuan dia kehendak dia tak ada benda terjadi kecuali dengan kemahuan ke ke ke ke ke ke keinginannya dan tak akan terkeluar sesuatu daripada kehendaknya walaisa fil alami shay'un yakhruju an dan tidak ada satu tidak ada dalam alam ini sesuatu yang keluar daripada ketentuannya walazuru illa an dan tak akan muncul sesuatu kecuali daripada pentadbirannya atau urusannya wala mahidan qalil al qadri al dan tiada pengalih daripada qada' yang telah ditentukan Kedudukan yang telah ditentukan. Walai kajawazu mahak mahkot Taufila walil Mas'ur dan takkan ia melampaui apa yang telah dituliskan, telah digariskan pada lauh yang lauh yang uh, ditulis yang dicatatkan. Allah Mahfuz Arada arada malalamu fa fa arada malal malalamu faal faal faalahu jawablah. ni ni ni wei aradama alamu fa lahu fa alahu dia, dia, dia. hendakki uh, apa yang apa itu alam maka uh, mereka m -m mengetahuinya atau tinggikan dia walau asahum lama khalafuhu dan kalau dia lindungi mereka tidak mereka men -men menyanggahinya menyanggahnya mereka selamatkan mereka macam para anbiya saya tidak ada siapa akan mengingkari dia kalau syaa ayu ayu ayu tiuhu, kalau dia kendaki untuk mereka mentaati nya jamin lah Kalau dia kendaki untuk mereka semua mentaati nya maka mereka semua akan mentaati nya. Kalau kal kal kau waafalahum dia cipta keciptaan dan semua perbuatan perbuatan mereka. Waqdira azra azar arza kuhum waajalahum dan itulah tentu kan akan rezeki rezeki mereka dan tempo tempo atau ajal mereka. Yahdi man ya syauh diberikan hidayah siapa dikendaki dengan hikmahnya. Kalau Allah Taala, ﷻ ini masih di kata kata Imam Makdasi ya. Eh? surah Al anbiya ayat 23, laius alu amma yafai, wahum yus alun tidak ditanya dia mengenai apa yang dia buat dan sedangkan mereka akan ditanya. Kalau Taala, ﷻ surah Qamar ayat 29, inna kullashayin halakna hubik qadar. So, kami semua benda kami ciptakan ia dengan qadar datang firman dalam furqan ayat kedua wa khalaqa ku kullasyai'in faqaddarahu taqdiran jadi ciptakan semua benda semua sesuatu lalu ditentukan ia dengan ketentuan firman ke dalam firman kadang surah uh, al-hadid al-hadid ayat ke-22 tengok makasaban musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tidak menimpa sebarang musibah di muka bumi tidak juga pada diri kamu kecuali ia dalam kitab Sebelum daripada kami menjadikan ia terjadi. Waqa'ala ta'ala akan firmankan dalam surah Al-An'am 1-2-5 فَمَنْ يُرِي اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِيُسْلَمْ Bersama siapa yang orang telah kendaki untuk berhidayah kepadanya, dilapangkan dada orang tersebut untuk Islam. وَمَنْ يُرِي اللَّهُ Bersama siapa yang dikendaki untuk menyesatkannya, disesatkan ia, يَجْعَلْ صَدْرَهُ تَيْقَنْ haraja Dijadikan dadanya sempit sesak. Sempit sesak. Okay. ke okay, seterusnya ada uh, kata dan daripada hadis pula tentang tajuk qadar ini 44 warwa bin umar e, ibnu umara ana jibril alaihi salam qala linbi dan telah meriwayatkan ibnu umar ibnu umar bau jibril AS telah berkata kepada nabi SAW mal imanu apakah itu iman qala nabi kata nabi bersabda baginda bersabda antuk min billah beriman iman itu adalah kau beriman dengan Allah wa malaikatihi para malaikatnya wa kutubihi kitab-kitabnya wa rusulihi dan rasul-rasulnya wa yaumil dan hari akhirat wa al-qadari dengan beriman dengan qadar khairihi wa syarihi, baiknya dan buruknya khairihi wa syarrihi baiknya dan buruknya Fakal jibrilu berkata jibril sadaqta engkau betulah benar rawah muslimun ada yang meriwayatkan hadis yang lebih mustaib dan dan sebelum Nabi SAW wa alaihi wasallam Nabi SAW Aman bil kaderi kairihi dan syarrihi, wahlu wahluhi dan murrihi. Aku beriman dengan kadar baiknya dan buruknya, haluhi dan murrihi, manisnya dan pahitnya. Semua sekali semua daripada ketuan Allah Taala tak ada benda bukan daripada Allah Taala punya aturan. Wamin doa in Nabi dan Nabi saw. Allah di alamahul hasana bin Ali ya ayat muabihi fi kuno tulbtri. Di antara doa Nabi SAW yang baginda ajarkan ia kepada Hasan bin Ali bin Abdul Talib uh, Untuk dia berdoa dengannya dalam kunut witir Kunut witir Wakini kini syarama qadait Indunglah aku keburukan apa yang kau telah putuskan Wakini kini syarama qadait Dan peliharalah aku keburukan apa yang kau telah putuskan Okay Okay sekarang syarah eh penjelasan Okay al qadaru qadar Min sifat, sifat Allah taala di antara sifat-sifat Allah taala انه الفعال lima يريد kama qala taala di antara sifat Allah taala bahawa dia amat melakukan bagi apa dia mahukan apa dia mahu dia buat uh, lima lima يريد kama qala taala maksudnya firman kan surah 107 inna rabbaka fa'alul lima yurid sungai tuhanmu amat melakukan apa bagi apa yang dia inginkan kenapa dia nak dia akan buat fala yakun shay'un maka takkan keluar sesuatu daripada kehendaknya dan juga kuasanya walaysa duru shay'un illa bi taqdirihi wa tadbirihi dan takkan muncul takkan terbit sesuatu kecuali dengan ketentuannya dan ke pengurusannya pengaturannya bi yadihi malaku tus samawati wal ardi diri lah kerajaan-kerajaan seluruh langit dan juga bumi yahdi man yashaa bi rahmatihi diberi hidayah siapa yang dikendaki dengan rahmatnya wa man yashaa bi dan dia sesatkan Si uh, sesiapa apa yang dia kenal aki dengan hikmahnya kebiasaannya lais ala amma yaf'al tidak ditanya dia mengenai apa yang dia buat dikala likama li kerana kesempurnaan hikmahnya wusultanihi dan kekuasaannya wumis'aluna sedangkan mereka akan ditanya li annahu marbubu na mahkumun kerana mereka ni ditakdir dan juga dihukum wal iman bil qadari dan iman yang qadar ni adalah pun wajib aji wa huwa ahadu arkani al ia adalah salah satu hukum iman yang enam liqauli nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu uh, al-imanu iman itu adalah antu min <Sessiz> billahi kamu beriman dengan Allah wa <Sessiz> malaikatihi para malaikatnya wa <Sessiz> kitab-kitabnya <Sessiz> wa <Warasulihi> para rasulnya wal yaumil akhir dan dengan hari akhirat wal <Sessiz> dan kamu beriman dengan kadar. <Sessiz> khairihi wa syarrihi baik dan buruknya rah Muslim dan selain beliau. Wa qala nabi dan berkata Nabi ra sallallahu alaihi wasallam, aamantu bil qadari khairihi wa sharrihi, wa murrihi. Uh, aku beriman dengan qadar baiknya dan buruknya, manisnya dan pahitnya. Fal khairu wa sharru bi'tibari al-aqibati. Maksudnya kata kebaikan dan keburukan tu dengan pengambil kiraan, pengakhiran. Wal halawati wal mararati bi'tibari waqti isabatihi. Sedangkan kemanisan dan juga kepahitan dengan pengambil kiraan waktu ditimpa akan ketentuan tersebut. Ketika kena ketentuan, ketika kita termanis atau baik. Tapi, baik atau buruk, kita lepas daripada kejadian. Okay. وَخَيْرُ الْقَدَرِ مَاكَانَ نَافِعًا وَشَارِّهِ مَاكَانَ بَهُرًا أَوْ مُؤْذِيًا Dan sebaik-baik qadar adalah apa yang bermanfaat, dan seburuk-buruk qadar adalah apa yang memudaratkan dan memenyakiti atau memberikan kesakitan. Okay? Kita dimaksudkan dengan dengan dengan dengan apa dengan dengan dengan dengan penyelidikan itu. Okey. Jap, tadi kat atas tu dia kata ada, ada ni, ada faedah muhimah berkaitan dengan tajuk tajuk uh, ke tajuk tajuk, tajuk uh, bukan tajuk hadis tu, tajuk uh, penjelasan Syekh bin Sa'id bin. Dia kata Muhammad bin Salih Al-Uthaimin rahimahullah fi dulu si, uh, dalam uh, apa kelas uh, dalam pengajian fatwa fil Haramaki tanah Haram Makkah. Am um, uh, pada tahun uh, as-samani arba' ummiyah 1408 muka um, surat safha 136 fi syahi du'a kunun, dalam syarah beliau penyerta doa kunut anuka kinasharama qadait dan lindung kami yang keburukan apa engkau putuskan uh, ada Allah azza wajalla yaqdi bil khair wa yaqdi bish sharr Allah azza wajalla Allah Maha Pengasih Maha Agung memutuskan dengan kebaikan dan memutuskan dengan keburukan amma qada'ahu bil khair fa huwa khairum mahdun adapun ke, ke keputusan dia dengan kebaikan adalah kebaikan semata-mata fil qada'i wa maqdi pada keputusan dan pada yang diputuskan uh, misal contoh dia ayyaqdi azza wa jalla linnasi birizki alwasi'i wal amni watama'ninati walhidayati wan sebagai contoh tentang putuskan Allah azza wa jalla putuskan untuk manusia rezeki yang luas keamanan ketenangan dan juga petunjuk dan juga kemenangan sehingga akhirnya Fa idha fa hadha khairun fil qada'i wal maqdi ini adalah kebaikan pada keputusan dan yang diputuskan amma qada'u bi syarri fa huwa khairul fil qada'i syarun fil maqdi amar dia kata adapun keputusan tentang keburukan maka ia baik pada keputusan tapi buruk pada yang diputuskan contoh dia dia kata misal luh contoh itu adalah al qahtu uh, kemarau amtinah al matar uh, dan juga terhalang hujan fa hadha syarun li kulli qada'illah bihi bihi khair inni lakin lakin ini keburukan tapi dia kata qada'ullah bihi qada'ullah qada'ullah keputusan Allah dengan ini kebaikan okey kerana tuhan taala kadang-kadang berikan mudhukan untuk sebab yang munasabah ataupun untuk membersihkan dosa atau sebagainya qalaullah ta'ala dalam alquran zaharul fasad fil bari wal bah lamuncul keburukan ke dengan sebab apa di kerjakan tangan-tangan manusia li yuzikum ba'dallazi amilul alahu mirjiun supaya dirasakan mereka keburukan apa yang mereka kerjakan moga mereka akan patah balik fa liha alqada' ghaitul hamidatun maka untuk keputusan Ta'ala ni walaupun buruk pada keadaan tapi dia ada keputusan yang uh, terpuji wahia rujuk ila Allah ialah itu kembali kepada Allah Taala min ma'siyatihi daripada kemaksiatan mendurhakai kepada Allah ila ta'ati pergi patah balik kepada mentaati Allah fa saral maqdiu sharra wa saral maka jadilah benda yang diputuskan itu buruk tapi keputusan itu adalah baik wanah naqulu asharra ma qadaita keburukan apa yang kau putuskan wama wama uh, wama huwa huna ismu mausul uh, ma di sini adalah ismi mausul washarra ma qadaita ai syarru allazi qada qada'atuhu yakburkan apa kau putuskan ia fa inallaha ta'ala yaqdi bis syarri lihikmatin balighatin hamidatin qala ta'ala dia mutuskan dengan keburukan untuk hikmah yang sangat tinggi dan juga lagi terpuji i think kita tak tahu jadi sebab tu kita kata keburukan itu kita sebut tapi kita faham maksud dia tujuan Allah berikan keburukan untuk kebaikan Tapi, dia tetap nyikini sebagai takdir yang buruk Okay. Walau khairu was syarru Okey, dia kata, dan kebaikan dan keburukan tu, huwa bin nisbatilil makduri wa'akibatihi. Dia adalah dengan isbah, perkiraan kepada, uh, uh, akhirat kepada yang diputuskan, yang ditetapkan, ditentukan. Dan akibatnya, dan akibatnya, fa'ina minhu maya kunu khaira. Kerana sungguhnya daripada uh, apa, ketentuan itu, apa yang ditentukan tu, apa yang menjadi kebaikan, kata'at. Seperti ketaatan-ketaatan. Mereka tentukan untuk kita ketaatan. So, kita jadi taat. Itu adalah kebaikan. Okay? Akibatnya pun baik. Uh, Wasih hati kesihatan. Wal-ghina kekayaan. Wa minhu mayakunasyara. Namun, daripadanya juga, apa yang ialah keburukan. Kalmaasi, seperti kemaksiatan. Wal-maradi, kesakitan. Wal-faqri, kemiskinan. Uh, dia, dia ada yang uh, akibat dia baik atau buruk. Amma بالنسبه li fi 'illahillah hada pada nisbah perbuatan Allah Taala fala yuqalu innahu syarrun maka tak dikatakan perbuatan Allah Taala itu sendiri buruk keburukan hasil atau tentukan itu, atau tempat lain di kauli Nabi yang salam fi doa il kunut illazi 'allamahu hasan bin Ali kerana kata-kata Nabi SAW pada dalam doa yang doa kunut yang diajarkan oleh baginda kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib wakini syarra ma qadaita daripada hari aku keburukan apa kau putuskan fa adha fa syarra ila ma qadahu la ila maka dia sandarkan keburukan kepada apa uh, yang diputuskan bukan kepada keputusannya sebab ada apa antara putuskan kan apa yang diputuskan Allah Taala tapi keputusannya belum lagi keputusannya lepas tu nanti bagi tahu kita balik pada asal ada keburukan yang berakhir dengan kebaikan wal iman bil qadari la yatimmu illa bi umurin dan beriman dengan hak tidak akan tersempurna kecuali dengan empat perkara. Jadi orang tu kata beriman pada qadar, Allah Taala menentukan segala-galanya, maka dia kena ada empat perkara yang dia kena pegang. Al awwalu yang pertama, al iman bi anna alimun. Bi anna Allah dia dia mengetahui bahawa Allah Taala alimu kullima yakunu. Bahawa Allah itu alimun. Bermaksud mengetahui kulama yakunu uh, jumlatun uh, jumlatu kullu ma yakunu kullu ma Taala ni amat mengetahui, mengetahui setiap apa yang akan terjadi. Bi Allah alimun. Alimu kulli Dia mengetahui apa yang akan terjadi. Jumlatan wa tafsilat secara keseluruhan maupun secara terperinci. Bi almin sabikin. Dengan ilmu yang mendalui. Dikaulihi Ta'ala, kena film Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj, ayat 70. Alam ta'lam ta annallaha ya'lamma fissamawati wal-ardi. Adakah tidak engkau tahu bahawa Allah Ta'ala mengetahui apa yang di seluruh langit dan apa yang di bumi? Inna fi inna dhalika fi kitab. Senyata itu adilan kitab. Inna dhalika alallahi yasir. Senyata itu di syaitu Allah adalah mudah. Menjadikan satu benda tertulis sebelum terjadi, ia adalah mudah syaitu Allah subhanahu wa taala. So, pertama, beriman bahawa Allah Ta'ala mengetahui setiap apa yang akan terjadi. Secara keseluruhan dan juga Perincian Okay dengan ilmu MWI Baik As-Sani Beriman dengan Qadar ni Terjadi dengan An-Nallaha kataba fil lawhil ma'fuzi Maqadirun Maqadira Kulla syai'in Di kawlihi ta'ala Bahawa Allah Ta'ala telah menulis di Dilahum ma'fuz okay. uh, Ketentuan-ketentuan semua benda Kerana firman Allah Ta'ala Dalam surah Al-Hadid 22 Maksudkan Ma'asa bin musibatin fil ardi, Tidak menipas barang musibah tidak mimpi sebarang musibah fil ardi di muka bumi wala fi anfusikum tidak juga pada diri kamu illa fi kitabim min qabli an nabraha ini kan dalam tulisan sebelum daripada kami jadikan ia berlaku kami jadikan dia terjadi kami jadikan ia kami dah tuliskan dia ai maksud dia nahluqu l-khaliqata ai maksud dia kami ciptakan kami ciptakan ciptaan wali uh, mana ciptakan ciptaan tu kami dah tulis siap-siap Wali kaulihi san san sabda begini dosa salam nas surah adam sahih muslim eh raw muslim innallaha qaddara maqadir al khalqa ngata kan telah uh, tentukan ketentuan segala makhluk sekian makhluk qabla an yakhluqa as-samawati al-ardi sebelum diciptakan langit dan bumi dengan 50000 tahun dengan jarak 50000 tahun. 50, tahun sebelum langit dan bumi diciptakan akan anda tuliskan semua sekali semua yang akan terjadi okey so, jadi memang semua tu tertulis pertama Allah Ta tahu, tahu apa yang akan terjadi secara terpainci dan juga secara keseluruhan terpainci dengan, kata, dengan pengetahuan awal. Kedua, semua yang Allah Ta'ala, apa-apa, semua Allah Ta'ala tertuliskan. Ketetapan-ketapan di luar mafuz. As-salis tu yang ketiga, innahu Shayun syai'un samawati wal-ardi illa bi'irartillah. Jadi, so, tidak terjadi sesuatu di seluruh langit dan juga di bumi melainkan dengan kehendak Allah. Wa mesyaitin dan kemahuannya. Al-Da'i Ratibai dan Rahmatul Hikmati yang berkitar di antara Rahmat dan Wal-Hikmah. Manakala terjadi yang uh, yang yang yang baik, maka dia dengan Rahmat Allah. Kalau terjadi benda yang kita suka, ia adalah dengan Hikmah Allah Ta'ala. Yahdi man yasha'u bi-Rahmatihi dia akan beri hidayah siapa yang dikendaki dengan Rahmatnya. Wayudhilu man yasha'u bi-Hikmatihi dia akan sesatkan siapa yang dikendaki dengan Hikmahnya. La'i sa'alu amma ya fa'al. Tidak ditanya dia mengenai apa yang dilakukan. Uh, liqamah li hikmati dan kesempurnaan hikmahnya wa dan kekuasaannya wahum yus'aluna sedangkan mereka akan ditanya wa mawaka amin zalika dan apa terjadi daripada wa mawaka amin zalika uh, dan apa yang uh, dan tidak akan terjadi uh, dan apa yang terjadi daripada itu daripada yang iblakun langit dan bumi fa'inah mutabikun li'ilmi sabiqin maka dia uh, dia bertepatan dengan ilmunya yang mendahului wa lima katabahu fil lawhil mahfuz dan, dan bertepatan kepada apa yang dituliskan ia di luh mahfuz li qaulihi ta'ala fi surah ar-raqam 59 inna kullashay'in khalaqnahu bi qadar ni kami semua benda kami jadikan ia dengan kadar fa ma yuridullahu an yahdiyahu al-an'am 125 atakan maka siapa yang atakan laki untuk berhidayah padanya yasrah sadrahu lil islam atau lapangkan dadanya untuk islam Alam yunit an yudillahu masing-masing hendak untuk sesatkan dia ya ja'al sadrahu dayiqan haraja akan jadikan dadanya sempit sesak sempit sesak so akan jadikan lapang dada untuk siapa yang dia nak beri hidayah sempit sesak bagi orang yang dia nak sesatkan fa'isbata uqul al-hidayati wa dhalal bi'arati maka dia buktikan dia telah sabitkan terjadinya hidayah dan kesesatan dengan apa dengan kehendaknya okey yang keempat yang keempat Adna kullu shay'in fis samawati wal ardi makhluqun lillah ta'ala la khaliqan li ghayri la khaliqa ghayruhu ghayrihi wa la rabba siwahu. Di kaulih kata yang, yang keempat, kain yang keempat adalah bahawa semua benda di seluruh langit dan di bumi adalah ciptaan Allah Ta'ala. Makhluq bagi Allah Ta'ala, ya? makhluq bagi Allah Ta'ala, tidak ada pencipta selainnya dan tidak ada pentadbir pengurus selainnya. Kecuali dia. Li kaulih kana fi Allahi Taala surah Al Furqan ayat ke-2 wa khalaqa kull shay'in fa qaddarahu taqdiran diciptakan semua benda maka dia tentukan ia dengan ketentuan-ketentuan uh, wa qala Ibrahim muda berkata di Ibrahim wa qala atas lidah uh, Ibrahim alaihisalam dan surah As-Saffat ayat 96 wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ta Allah ciptakan kamu dan apa yang kalian kerjakan man apa kamu buat apa yang telah ciptakan kamu selalu orang telah ciptakan ya, Itu yang kita katakan sebagai menunjukkan semua sekali uh, adalah ketua Allah taala okay. semua kat sini ada kita, kita, kita terang kat sini dia kata wala najalu ja kata kata kata apa kata imam al-qudasi wala najalu ja wa qada allah wa qadarih lana fi tarki awamirihi wasna bi dan kita jadikan ketentuan allah ke, ke, ke, keputusan allah taala dan qadarnya dan ketentuan ketentuannya, keputusan nya Allah Ta'ala ketentuannya Sebagai satu hujah untuk kita Sebagai satu hujah untuk kita dalam meninggalkan perintah-perintahnya Dan juga menjauhi akan larangan-larangannya Kita jadikan untuk tinggalkan yang disuruh Untuk langgar yang dilarang Kita jadikan keputusan Allah dan ketentuan Allah Ta'ala sebagai hujah Bal yajibu anu'mina wa na'lamak Bahkan wajib untuk kita beriman dan mengetahui. Dan kita mengetahui, An-Allah anna lillahi alayna hujjah. Bahawa Allah Ta'ala, untuk dan, dia kata, dan wajib untuk kita beriman dan mengetahui bahawa Allah, bagi-bagi Allah, untuk Allah, ke atas kita ada hujjah. Untuk uh, menentu ke atas kita, kita bersalah. Kita kita tak boleh langgar. Bi'inzalil kutubi. Wabi'ansiatir rasuli. Dengan uh, penurunan kitab-kitab dan juga perusahaan para rasul. Assalamualaikum. Ah supaya supaya kita tak ada hujah, maka tak ada berikan kita uh, uh, satu satu sebab, satu satu apa satu alasan yang tak boleh kita kata saya tak tahu ataupun tak ada kata saya uh, saya apa saya rasakan keputusan orang dekat atas segala ni macam tak adil. Sebab rasul kitab dah turun, rasul dah diutus. Qala Allah Taala Subhanahu Wa Taala surah An-Nisa ayat 115, "Ala yaqul an-nasi Allah hujjatan." Seperti tidak ada untuk manusia ke atas Allah sebarang hujah. Kita biasa dengar benda-benda ni, zaman kita sekarang ni Orang kata saya ditentukan untuk buat jahat So kenapa saya berdosa? Ha, dekat sini tajuk sebenar Sebab kita diutus kepada kita Para Rasul yang turun kepada kita kitab-kitab So daripada Rasul yang datang Kitab yang diturunkan Kita sebenarnya dapat tahu apa orang nak kita buat Masalah ketentuan yang tertulis bukan disoal pada kita Untuk mengetahuinya Kita cuma disuruh untuk Beramal seperti yang diperintahkan Jadi arah guna lelaki kitab dan juga Rasul Okay penjelasan al qadar laysa hujjatun lil asi ala fi'ilil maksiati uh, qadar bukanlah Hujjah untuk orang yang berbuat maksiat uh, di atas perlakuan uh, maksiat orang yang menderhaka di atas perbuatan maksiat perlakuan maksiat dia tadi tidak ada hujah dengan qadar af'alul ibadi perbuatan-perbuatan sekalian hamba kulluha min ta'atin wa ma'asin tak kira semua semuanya daripada ketaatan-ketaatan Mahu maksiat-maksiat Kes, kulluha ke semuanya. Kulluha ke Makhlukatun lillah. Dia adalah makhluk ciptaan Allah. Makhluk bagi Allah. Kama sabaka macam itu. Kita terangkan. Walakin akan tapi. Laisa dhalika hujjatun lil'asi. Tapi bukanlah itu hujah untuk orang bermaksiat. Ala fi'lil ma'asyati. Di atas perlakuan maksiat. Wa dhalika Latin kafiratin. Itu kerana dalil yang sangat banyak. Minha antaranya adalah. Pertama. Innallaha. أَبَافَ الْأَمَلَ الْعَبْدِ إِلَيْهِ وَجَعَنْ لَهُ كَسْبَنْ لَهُ فَقَوَالَ Maha ta'ala sandarkan. Bila dia betul, ketentuan dia ditentukan. Dia perbuatan hamba tadi menjadi uh, makhluk yang diciptakan olehnya. Tetapi dia menyandarkan, Allah menyandarkan amalan seorang hamba kepada diri hamba itu sendiri. وَجَعَنْ لَهُ كَسْبَنْ لَهُ Dan dijadikan amalan hamba tadi sebagai kerja untuk hamba itu sendiri hasil kerja hamba itu sendiri. Faqala maka diberfirman. Surah Al-Qaf ayat 17, "Al-yawma tujza kullu nafsin kasabat." Pada hari ini akan dibalas setiap jiwa dengan apa ia kerjakan. Dia kata apa Allah telah ciptakan, tapi dengan apa mereka apa ia kerjakan. Walau lam yakun lahu ikhtiyaron. Kalau tidak ada untuknya untuk manusia tadi sebarang pilihan fil fi dalam perlakuan Wakodrati, Wakodratun Alehi dan keupayaan untuknya manusia ilehi tak akan sandarkan perbuatan itu kepadanya. Tak akan sandarkan. Maksudnya dia ada keupayaan dan pilihan. Okay. Maksudnya buka untuk dia di sana di akhirat itu tak ada, ada pilihan. Tapi di sini ada pilihan tadi. Maksudnya berikan. Dan kita sebenarnya tak ada concern kita berkenaan apa dalam kadar kita disuruh untuk patuh pada perintah. Yang pergi masuk pada kadar tu buat apa? Seolah-olah so, orang tu kata Kalau dah tahu apa nak jadi, buat apa nak buat ha, Dia macam tu seolah kan, dah tak tahu, maka buatlah kerja okay. Kedua Inna allaha amara al-abda Wanahahu Sunyata'ala memerintahkan hamba Wanahahu dan melarangnya Walam yukallifu illa maistati'u Likaulihi ta'ala Dan dia kata Sunyata'ala merintahkan hamba dan melarangnya Perintah suruh buat ini Ati Allah, ati al Rasul kan Haqimus Salah Atuz Zakah Kejahidu Fisabilillah Kau taklah berintah kan Dan taklah larang La taktulu La tazmu Jangan berzina Jangan sekian Jangan sekian Dan outang takkan tanggungkan manusia tadi kecuali apa yang dia mampu Takkan tanggungkan dia Kecuali apa yang dia dia mampu Kerana kita nak tanggungkan dalam surah Al-Baqarah 286 Apa yang nak kan? La iqalifullahu nafsan illa usaha tidak tak, tanggungkan satu nyawa kecuali apa yang diupayakan olehnya okey dan as surat al-ahzab ayat 16 fattaqullaha mastata'tum maka takwalah kalian kepada Allah sedaya upaya kalian walau kan majburan kalau manusia ini sebenarnya dipaksa dipaksa untuk melakukan perbuatan ya okay. al-amali ma mustatih al-fi'li dia tidak berupaya untuk melaku perbuat membuat apa-apa di atas perbuatan awil kafi ataupun berhenti kalau dia dipaksa maksud dia tak ada keupayaan untuk laku atau berhenti buat atau berhenti la majbur la isti'tahallus la isti'tahallusa kerana yang dipaksa tidak mampu untuk lepas diri so kat sini kena faham ha, jadi sudut asal tadi memang kita kata Uh, semua cipta, apa, apa perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah Tapi bukan bermaksud itu melepaskan hamba daripada tanggungjawab untuk beramal Maksudnya so, balik pada asal kita diperintah dan dilarang oleh Allah Ta'ala So kalau benda itu tak boleh dibuat oleh diri kita kerana dipaksa Nampaknya kita tak ada hati tanggungjawab kan Macam mana dia terbit dari timur ke barat, mana dosa pahala Kita ini diberikan akal, diberikan keupayaan untuk bergerak Berfikir, bertindak Maka dengan sebab kita ada dosa dan pahala akan ada para ulama kata akal kita ada tu antara punca utama untuk kita dipersoalkan. Tak ada akal macam orang gila buat apa saja tak ada dia ditulis barang amal. Ha, tapi yang yang yang apa yang tidak gila ha, dia akan dipersoalkan. Ketiga, annakul wahidin ya'lamu al-farqa bain al-'amali ikhtiyari wal-ijbari wa anna al-awwal wa anna al-awwala yastati'u takhallusa minhu. Kalau setiap seorang mengetahui pembezaan di antara kerja pilihan dan kerja paksaan, dia tahu ini dipaksa ke atau di ataupun dia dia buat secara sukarela dengan pilihan atau dengan paksaan. Dan dan yang yang pertama tu dengan pilihan dia mampu untuk melepak diri daripadanya. Jauh untuk kata tak takdir. Pilihan kita bawa depan dia nasi basi, nasi elok. Dia akan makan nasi mana? kita akan, akan, akan ambil nasi yang basi. Tadi dan suat akan mulut dia dah takdir Allah Taala. Kita akan buat. Dia kan ambil nasi yang elok. Sebab dia ada pilihan. Juga dia tak ada pilihan. Okey. Keempat. Anil asi qabla an yaqduma ala al-ma'siyati la yadri ma qaddira lahu. Dikatakan bahawa seorang pelaku maksiat sebelum dia mara kepada maksiat yang dia buat, dia tak tahu pun apa dia takdirkan untuknya wabisi taatihi ayyaf'ala aw yatruka dan dia dengan upayanya boleh untuk buat atau boleh untuk tidak buat boleh dilari kenapa nak buat juga macam dia dah ada rokok kat tangan nak buka isap bukan tak boleh tinggalkan rokok tu kat rumah jangan beli dan sebagainya boleh je kenapa ambil juga fa kayfa yasluka kayfa kayasluka tariqa alkhata' jadi macam mana boleh dia menyusuri jalan yang salah wa yahtaju bil qadari namun dia berhujan qadar al majhu yang tak diketahui ini dia tahu kadar apa yang dia akan buat tak tahu tapi dia pergi yang pilih buat pilihan buat yang yang, yang salah kemudian dihujar di atas qadar alaysa min al ahra bukankah lebih baik bukankah lebih patut ayaslu ka tariqa sahiha mau dia menyusui jalan yang baik yang elok yang betul wa yaqu wa yaqulu hadha ma qaddir li ini ditakdirkan untukku Kenapa dia pergi buat salah dekat takdir untuk aku? Kenapa dia tak buat yang baik dia takdir untukku? Ha ini realiti yang ha? kita lihat. Kelima. Anallahu akhbara annahu arsala rusula liqti al hujati. Allah Taala memberitahu bahawa dia telah memutuskan para rasul untuk memutuskan hujjah. Maksud dia kalau kau orang tak tahu ada manusia akan ajar. Ada rasul yang akan ajar mereka siapa tuhan mereka, apa tuhan nak mereka, tuhan larang mereka buat. Surah النساء ayat 165 antaranya kata, li an la yakun al nas, ayat awal ayat itu, orang kata rusulan mubasysyirin wa mundirin rasul-rasul yang menyebari berita gembira memberi peringatan ah ha, sambungan dia li'allakum linasi allahu hujjatun seperti tidak ada untuk manusia ke atas Allah sebarang hujah ba'da rusuli sabelas selepas diutuskan para rasul walau kana alqadaru hujjatun lilasi kalaulah sekirnya qadar itu hujah untuk orang buat maksiat lam tanqati lam tanqati biirsalil ar-rusuli dia tak terputus dengan diutuskan para rasul So, dia, dia masih berjalan sampai sekarang. Hujah untuk semua orang. Tapi bila dah, orang kata supaya tidak ada untuk manusia ke atas Allah subhanahu hujah. Selepas, diutuskan para rasul. Menunjukkan bahawa, itu semua takkan ada hujah untuk mereka lagi. Okay, baik. Okay, seterusnya. Kata Imam al-Makdasi rahimahullah. وَنَعْلَمُ أَنَّ wa سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا أَمَرَى وَنَهَا إِلَّاسِ أَلْمُسْتَطِيعَ لِلْفِعْلِ tarki." dan kita tahu bahawa Allah Ta Allah Subhanahu wa taala Allah, Allah yang mahsuci, Maha Suci lagi Maha Tinggi tidak memerintahkan tidak melarang kecuali orang yang mampu untuk melakukan atau meninggalkan wa annahu lam, lam yujbir la yujbir dan bahawa dia tak memaksa siapa ala maksiyatin ke atas perlakuan maksiat wala tarahu dan tak dia paksa ia ila tarki ta'ati meninggalkan ketaatan Allah Ta tak paksa siapa untuk meninggalkan untuk melakukan maksiat tidak juga mendesak orang, siapa, orang berkenaan untuk meninggalkan ketaatan. Qal Allah Taala Subhanahu surah Al-Baqarah 286. Laa yukallifullahu nafsan illa wusaha. Dia orang tanggunggungan nyawa kecuali apa yang kemampuannya. Allah Taala dalam surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sedaya upaya kalian. Wa qala Taala firman surah Ghafir ayat 17. Alayyomatujuzakulnaqsim dimakas sabat laul malyom pada hari ini dibalas setiap jiwa dengan apa ia kerjakan bukan Allah buat dia kerjakan laul malyom jadi kezaliman pada hari ini Fadalah ala annal abdi f'alaan wakasba maka dia menunjukkan kepada bahawa untuk sesorang hamba, ada perlakuan dan ada pekerjaan Yo ala husnihi bishawab dibalas di atas keiluokannya dengan ganjaran wa ala sayyihi bi'iqab dan di atas keburukannya dengan uh, siksaan atau hukuman wa hawaki um biqada'illah wa dan dia terjadi dengan keputusan Allah dan ketentuannya okey syarah penjelasan Ibn Sina rahimahullah at tawfiku baina qauli kauni okay, fil fi'li lil abdi makhluqan lillah wa qauli kasbani fil fa'ili okey macam kita gabungkan atau nak, gabung, kan? nak, kan? nak selarikan di antara keadaan perbuatan seorang hamba sebagai ciptaan bagi Allah dan keadaannya sebagai kerja oleh, oleh si pelaku. Okey. 'Arftam min Anda telah tahu daripada apa telah lalu. Ana fi'l al-'abdi makhluqun lillah. Buah perbuatan seorang hamba adalah ciptaan bagi Allah. Wa annahu lil-'abdi dan dia adalah kerja bagi seorang hamba. Yajaza 'alayhi. Dia akan dibalas di atasnya al-hasanu uh, yang yang yang elok dengan yang terbaik wal sayyi'u bi dan yang buruk dengan seumpamanya fakaifa nuwaffiqu bainahuma jadi dikatakan macam mana kita nak menoufik menyelarikan uh, mem mempadankan di antara keduanya ciptaan Allah kerja hamba kita taufik bainahuma penyamaan apa atau menyelarikan di antara keduanya menempatkan antara keduanya annawjahu kauni fi'lin akan kaunul fi'lil abdi makhluqan lillahi ta'ala amran bahawa, dia kata untuk mentaufiqkan yang kedua nya adalah bahawa uh, keadaan atau bentuk. Uh, bahawa bentuk dia, uh, bentuk keadaan perbuatan seorang hamba tu, ciptaan bagi Allah Ta'ala, ada dua perkara. Bentuk keadaan, perlakuan seorang hamba tu, yang makhluk bagi Allah, ada dua perkara. Al-awwalin pertama, Analfi'la, analfi'la al-abdi min sifatihi. Wal-abdu wa sifatuh makhluka, makhlukan lillahi Ta'ala perbuatan seseorang hamba termasuk di sifatnya dan hamba dan sifat uh, hamba sifat-sifatnya uh, sifat mana perbuatan seorang hamba termasuk di sifatnya dan seseorang hamba itu dan sifat-sifatnya adalah dua-dua yang adalah makhluk bagi Allah taala. Mana kata bukan makhluk Allah taala. Makhluk tu ta adalah buat apa yang ada bagi Allah Taala buat. Asal ni yang kedua anna fi'lal abdi sadirun an iradati iradatin, -iradatin qalbiyatin wa qudratin badaniyyatin Buat perbuatan seorang hamba tu muncul daripada kehendak hati, kehendak khulbu dan juga keupayaan badan. Walau lahumah, kalau tidak kerana kedua-duanya tadi, Lam yakun fi'lun. Uh, fi tidak terjadilah perbuatan. Waladhi khalaqa hadihil iradata walqudurata. Dan yang menciptakan akan kehendak berkenaan dan keupayaan berkenaan. Ialah Allah Ta'ala wa asbabi wa khaliq wa dia adalah pencipta bagi sebab dan pencipta bagi yang yang apa apa terjadi dengan sebab fa mana apa cause effect cause sebab effect uh, musabbab fa nisbatu fi'li al'abdi ila khaliqillahi lahu nisbatul musabbibi ila sababin maka penisbahan perbuatan seorang hamba kepada ciptaan Allah baginya adalah penisbahan yang penyebab kepada sebab. Maka Allah adalah penyebab bagi sebab tersebut terjadi. La nisbatan mubasharatan bukan penisbahan yang uh, secara langsung. Di anil mubashira hakikatanul ab, kerana yang melakukan secara langsung adalah hamba tersebut. Falidhalika nusibal fi'la ilaihi uh, kasban. Kerana itu dinisbahkan perbuatan tu kepada hamba tersebut secara kerja wa tahsilan penghasilan, kerja penghasilan wanasiba ila Allah khalqan <-tuh> namun di nisbah kepada ta Allah Taala penciptaan wa taqdiran ketentuan fali kulli min nisbatai ini i'tibarun maka untuk setiap daripada penisbahan tu ada penambil kiraan uh, mana bezalah pasal kita nisbahkan yang melangsungkan tu hamba pasal kita kerja dan penghasilan dia tapi ketentuan dan ciptaan milik Allah apa tak ada benda terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lamu ta'ala fil Al-mukhalifun lil haqqi fi al-qada'i wal alaihim golongan yang menyanggahi terhadap kebenaran pada qada' dan qadar pada keputusan dan ketentuan uh, dan jawapan kepada mereka Dikatakan al-mukhalifun lil haqqi fi al-qada'i wal qadari ta'ifatan so, tajuk tadi habis eh? tajuk berkenaan dengan hujah seorang manusia cuba nak gunakan uh, kata qada' dan qadar ni punca untuk dia buat jahat maka dia tak bersalah atau dia telah jawab so ini tajuk lain pula kepada orang yang mengingkari qada' Al okay. mukhalifon in qada' ilil fil qada'il qadari taifatan golongan menyanggahi terhadap, uh, terhadap yang kebenaran tanda kebenaran pada uh, keputusan yang ketentuan Allah taala ada dua kumpulan at-taifatul ula atau kumpulan yang pertama uh, ini kata al-jabriyah kumpulan jabriyah yaquluna mereka berkata mereka mengatakan Al-abdu, seorang hamba tu, majburun ala fi'alihi dipaksa ke atas perbuatannya walaizallahu ikhtiarun fi dhalika nanti ada untuk itu, untuk dia pada itu, tiada untuk dia, pada apa apa tiada untuk dia, pilihan pada itu tiada untuk dia, pilihan pada itu wa naruddu alaihim bi'amraim kita tolak pada, kita jawab balik pada mereka dengan dua perkara pertama innallaha abhafa amal insani ilaihi kita baca dah tadi Sunil Al-Ta'ala menyandarkan perbuatan seorang insan kepada dirinya sendiri wa ja'alahu kasban lahu dan menjadikan ia kerja bagi manusia itu sendiri yu'aqabu yu'aqabu yu'sabu bihasabihi dia akan disiksa dan diberikan ganjaran dengan kiraan atau kadarnya walaupun kemajburan alaihi kalau dia dipaksa ke atasnya masah nisbatuhu ilaihi maka tidak sah perisbahannya kepada uh, perbuatan tersebut pada, pada kepada, kepada kepada kepada benda berkenaan kalau dipaksa tak sahlah kita nisbah kepada dia Bawa tanya Pak Suri. Okay. Walakah naik kau bu alihul ma dan pastilah hukuman dia di atas paksaan tadi adalah kezaliman. Okay. Ini jawapannya. Kedua in aku lawahi dengan yang alifu al al farkah bayna fi alil akhtiari wal itirari. Bahawa setiap seorang kau lawahiden semua orang setiap orang setiap seorang mengetahui perbezaan di antara perbuatan pilihan dan perbuatan paksaan di hakikatnya pada hakikatnya wal dan pada hukum falau tadda syakhsun ala akhari ala akharah kalau melampau sesorang manusia kepada orang lain wadaa annahum majburun dan dia mendakwa bahawa dia dipaksa ala zalika di atas itu bi qada illahi dengan keputusan Allah dan ketentuannya laudd zalika safahan ya nak pasti dia di dikira di, di pasti dikira itu sebagai kebodohan dan penyanggahan diumum kepada yang umum, yang sedia diketahui. Bedorir secara secara pasti. Secara otomatik, secara mesti. Tak ada siapa yang akan kata orang ni berhak untuk buat kerana Allah tak nak paksa dia. Tak ada. Itu menunjukkan bahawa dia bertanggungjawab, dia kerja yang dia buat. So nak kata dia dipaksa oleh Allah Ta'ala dengan takdir, tidak. At-ta'ifat-tusaniya okay. tu, kumpulan yang kedua pula, al-qadariya tu. Qadariya ni yang tak percaya, qadar. Yang tak ada. Yaquluna, mereka berkata, al al'abd mustaqil bi'amalihi seorang hamba tu bebas dengan perbuatannya laisa fi iradati fihi fi iradaton wala qadar wala qudratun dia kata tiada pada untuk Allah taala pada sebarang kehendak tidak kudrat tidak juga ciptaan wa naruddu alaihim bi'amrayni dan kita tolak pada mereka jauh mereka dengan dua perkara pertama innahum mukhalifun liqaulihi ta'ala dia so, menyangkal bercanggahan terhadap firman Allah taala surah zumar ayat 62 Allah khaliqu kulli Allah pencipta semua benda. So dia kata tak ada cipta, maka bohong. Allah Taala kata dia cipta semua benda Allah Taala firman surah Safa ayat 12, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Ta Allah ta cipta kamu dah cipta apa kamu kerjakan. Okey. Kedua, "Innallaha ta'ala, Allah Taala ta malikus samawati wal ard." Malikus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi. Fa fi mulkihi ma la yatta'allaqu bihi? Mana dikata bagaimana boleh ada pada kerajaannya Apa yang tak berkaitan dengannya Kehendaknya dan ciptaannya Macam mana boleh ada Sesuatu yang bukan kembali kepada dia Bukan dia daripada dia So untuk dikatakan manusia tak ada qadar Ini adalah satu benda Pasal pembulan ni Qadariah ni Yang apa yang kita panggil apa Mahabat Al-Juhani Dia adalah lelaki yang pertama Menimbulkan tajuk tentang qadar Tak percaya yang qadar di belakang Iraq kemudian bila datang orang ramai jumpa dengan Ibn Umar tanya soalan Nabi Umar kata kalau kau jumpa dia kata aku tak ada hubungan dia, dia tak ada hubungan dengan aku kemudian diceritakan tentang hadis Nabi SAW hadis tentang, uh, tentang Islam, Iman dan Ihsan tu uh, itu, itu kita nak cerita nak fahamkan bagaimana kenapa diceritakan balik tentang beriman kadar tu adalah di antara uh, ketentuan Mesti dalam agama Islam ok baik ok selanjutnya kata uh, kata kata apa kata? Uh, Imam Al-Maqdasi rahimahullah. Okay. So, kita dah faham bahawa benda yang Allah Ta'ala tentukan tu adalah qadar dia. Dan kita tolak pada qadariyah dan uh, jabariyah. So, dikata, Aqsa mul'iradati wal, far wal farqu' bainaha. Bahagian-bahagian kehendak dan perbezaan diantaranya. Kehendak Allah Ta'ala ni ada berapa jenis. Dan perbezaan diantaranya. Dikata, Iraratullah tangkwasimu ila kismaini. Kehendak Allah Ta'ala, karena Allah terbahagi pada dua bahagian kauniyatin wasyara'iyatin kauniah dan syara'iah kauniah dan syara'iah kita terangkan, kauniah tu apa fal kauniyatu hiya lati bima bima'nal masyi bima'nal masyiyati li kaqawlihi dia kata kauniah ni yang keciptaan. mana apa kenda, apa segi masalah dia nak benda tu berlaku ia adalah dengan makna hendak mana masya-Allah yang Allah mahukan benda itu jadi maka dia terjadi. Kakaw lihi Subhanahu Wa Ta'ala dan Al-Quran dan surah Al-An'am 125. Macam Allah Ta'ala kata, "Famay yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Bermaksud Allah Ta'ala mahu atau ingin untuk beri hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. "Wa may yurid an yudillahu" bermaksud Allah Ta'ala hendak untuk sesatkan dia, "yaj'al sadrahu dayyqan haraja." Kata jadikan dadanya sempit sesak. Ha, ini Allah Ta'ala dengan kehendak Allah Ta'ala Tak ada siapa boleh halang Allah jadikan macam mana Iblis tu mengingkat rentang Allah Ta'ala Tu pun tak ada siapa boleh halang Ini, ini ciptaan Allah Ta'ala jadikan Ia terjadi Tapi satu lagi Kehendak Allah Ta'ala syarakyah Hiallati bimaknal mahabbati Dia adalah dengan Apa uh, Kehendak tapi dengan maksud apa Kecintaan Kakaulihi Ta'ala Nasura An-Nisa ayat 27 Wallahu yurid anhyatu ba'alaikum Dan Allah mahu untuk beri taubat ke atas kalian Kurnia taubat ke atas kalian mahu juga tadi mahu ciptaan tapi ini mahu syaiyah yang dengan bentuk uh, kasih sayang dan juga dia nakkan supaya benda tu terjadi yang satu lagi dia ciptakan benda tu terjadi Okay wal farku bainahuma dan dikatakan perbezaan yang antara kedua-duanya annal kauniyata yalzamu fiha wuqul murad okey bahawa yang kauniyah ni memestikan padanya terjadi yang dikendaki wala yulzam ka ayyakuna mahbuban lillah tapi tidak mesti bahawa dia disukai surga so, taala macam terciptanya iblis nah, Bukan yang orang nak suka bukan maksud dia orang Ta tak boleh sekat tapi ada hikmah yang Allah Taala kehendaki untuk terjadi dengan berlakunya wujudnya makhluk macam tu tapi dah masih sama dia bukan makhluk Allah Taala suka bahkan Allah Taala uh, laknat dia okey dan okey ada orang kata kenapa tak sikit-sikit sebab Allah Taala ada hikmah kenapa dia biarkan iblis tu kekal nak matikan, orang tak boleh matikan dia macam mana Matinya Fir'aun Atau raja zaman nama Ibrahim Namrud Atau semua kaum-kaum yang Yang yang engkar Orang tak boleh matikan mereka Seperti itu Iblis seperti itu Tapi dia berkekalkan di atas hikmah Tersendiri yang dia amat-amat mengetahui ha, Tapi dia biarkan jadi Dia jadikan tapi tidak semestinya daripada uh, Terjadinya Bahawa dia dia menyukainya Wa amal syar'iyah tu Ada pun syar'iyah pula Fayazamu ayyakun al-murad fiha mahbuban lillah maka dia mesti untuk terjadi yang dikehendaki itu padanya disukai oleh Allah Taala namun tidak dimestikan terjadi contoh datang hendak dari kita bertaubat tapi tak mesti kita bertaubat atau hendak kita apa kita mendapat hidayah tapi tak semesti kita uh, dan pergi pada hidayah Allah Taala Allah Taala akan kan dia nak apa, apa, apa, apa diberikan kita kemudahan tapi tak semesti kita ikut kemudahan yang diberikan ha sebab so, itu bahasa dia dia kehendak mana apa jadi cuma kehendak Allah Taala cuma kehendak yang tadi ada yang Allah Taala suka ada yang tak nak tak suka pun terjadinya tapi terjadi dengan kehendak dia maka terjadilah ha, tapi bukan ada kaitan dengan sayang atau cinta tapi kalau yang yang syara'iah ini nak kita buat baik ini nak kita bertaubat ini nak kita masuk syurga itu yang yang apa bekerja daripada syurga dia itu adalah apa yang pada pelaksanaannya akan ada uh, kasih sayang Allah taala untuk kita dan kadang-kadang tidak terjadi pun benda berkenaan adapun yang kauniyah ia terjadi walaupun kita tak suka tapi pun akan berlaku okey baik Faslon al-imanu kaulun amal. Okay, so kita berhenti sini Iman itulah kata-kata dan amal Okay, setakat ni ada soalan apa tak? Err, uh, kejap eh. Sementara saya tengok ni Okay Setakat ni tak ada lagi Tak nampak Soalan, ada soalan apa? Nanti syarikat kita akan masuk pada Iman, kaul dan amal kita okay, tak ada. Kita okay, tak ada kita berhenti sini. Insya-Allah kita sambung nanti pada bulan yang akan datang. Wallahu aalam wa sallallahu Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. ashhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.